Ти принесла в мою самотність повні синіх сутінок очі І завісила ними вікно, розлила їх у келихи тихо, Пригубила, сміхнулась, а потім розп'яла мою тінь на стіні.